menyebutkan perkataan al Ibn Kathir Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratul al Rasul sallallahu alaihi wasallam wa pasal yang menjelaskan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj dan telah kita sebutkan bahawa para ahli sejarah mereka berselisih tentang kapan terjadinya peristiwa al-Isra'u al miraj ada pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa al-Isra'u al miraj terjadi sebelum wafatnya Khadijah dan sebelum wafatnya Abu Talib dan sebagian lagi mengatakan dan itu yang paling mesyur bahawa al-Isra'u al-Mi'raj terjadi setelah meninggalnya mereka dan bahkan setahun sebelum berhijrahnya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat menuju Al-Madinah Nabawiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh al qadhi Sya'ib, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Shifa. Al-Haasil Maashirahalaihuma Kumaullah telah kita jelaskan pula bahwa. Yang sahih Dan ini merupakan pendapat mayoritas Ulama ahli sunat wal jamaah bahwa Nabi SAW mengalami peristiwa ini Dengan ruh beliau dan dengan jasad beliau Bukan hanya dengan ruh saja Namun dengan ruh dan jasad beliau Alayhi salatu wassalam dan itulah yang nampak dari hadith-hadith dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang peristiwa al-Isra'u wal-mi'raj. Untuk itu ma'asyur al-Ikhwar Rahimahkumullah untuk melengkapi apa yang telah kita bacakan dari perkataan al-Hafidh al-Mukafir Rahimahullah Ta'ala yang menjelaskan tentang peristiwa ini secara ringkas. Ada baiknya kita membaca salah satu riwayat dari riwayat yang panjang, yang sahih, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan tentang kejadian Al Isra' wal Mi'raj dan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam dalam kejadian tersebut. Riwayat dari jalur Malik bin Saad Sa'ah, radhiyallahu taalaan dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meruatkan darinya. Dari Malik bin Sa'asa'ah. Bahawa beliau mengatakan, Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Haddathahum an laylatin usriyabih. Bahawa Nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam Memberitakan kepada para sahabat tentang peristiwa malam al-isra' wal-mi'raj. Lalu beliau berkata "Sementara ana fil hatim" dan ربما fil في الحجر مضطجعا اذا اتاني ات. Tatkala aku berada di Al-Hatim atau beliau mengatakan Al-Hijr Al-Hatim atau Al-Hijr adalah bahagian dari Ka'bah. Namun tidak dibangun di atasnya bangunan. Orang-orang sekarang menyebutnya Hijr Ismail. Sebenarnya penamaan ini tidak ada asalnya. Yang benar disebut Al Hijr, Al Hijr atau Al Hattim disebut Hijr dari kata Al Mena tercegah dan terlarang disebabkan karena wilayah itu bahagian dari Ka'bah dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang tawaf untuk tawaf di dalam Hijr tersebut. Aku dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada seorang datang ke baraku. Waqtuqal wasangituhu yakul dan beliau mengatakan, aku mendengarkan dia mengatakan fasyakpan abainahadi ilahe. Lalu kemudian dibelahlah antara ini dan ini. Lalu dijelaskan, yaitu antara bahagian lehernya sampai ke siarah. Yaitu mendekati bulu kemaluannya dari atas ke bawah. Dan aku mendengarkan dia mengatakan mengkostihilah syarati dari bahagian dadanya sampai ke bahagian bulu kemaluannya. Tafsak harajalbi. Setelah itu Jibril mengeluarkan kalbuku. Tuma uti itu bertafsir bi nizah bin mamloin Lalu kemudian dibawakan kepada-ku tas tempat air dari emas yang penuh berisi dengan keimanan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qalbu Nabi alaihi salat itu dibersihkan dengan menggunakan air Zamzam. Faghsala -zam. qalbi tsumma husi. Lalu kemudian Jibril membersihkan qalbuku, kemudian setelah itu ditutup kembali ثم عيدا وان ديكمل وكان seperti sedia kala ثم اتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار ابيض lalu kemudian aku pun dibawakan kendaraan yang berwarna putih yang lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari himar maka al jarud huwa al buraq ya ab hamzah maka al jarud bertanya kepada Anas bin Malik apakah yang dimaksud kendaraan itu adalah al buraq Wahai Abu Hanza, Berkata Anas bin Malik, Naam Iya. Ia beruktuwahu, ganda akso tarafi, rahu miltu aleyh. Di mana dia meletakkan langkahnya pada sejauh matanya memandang, Menunjukkan langkah yang sangat jauh sekali. Aku pun dibawa di atas kendaraan. Ini dan talaka bijibril hatta ataitu sama ad-dunya fastaftah lalu kemudian jibril pun berangkat bersamaku yakni untuk melanjutkan perjalanan al-miraj hingga aku pun mendatangi langit dunia dan jibril minta dibukakan langit tersebut fa yalaman hadza qala jibril ala wa man qala muhammad maka malaikat menjaga langit dunia bertanya siapa ini yang mengetuk pintu langit Jibril menjawab Jibril siapa yang bersamamu Muhammad maka malaikat ini pun bertanya apakah dia telah diutus kata Jibril iya kaila marhaban bihi fani'mal maji uja marhaban Inu ucapan menunjukkan dia mempersilahkan untuk mereka agar mereka masuki langit tersebut. Fa neemal maji uja sebaik-baik kedatangan adalah orang yang datang pada hari pada saat ini. Fa futhiha maka dibukalah pintu langit. Falamakalastu fa idahsiha Adam dan ketika aku masuk ke dalamnya ternyata di langit tersebut ada Adam alaihis salam. Fakalah ada Abu Adam, fassalim ali, fassallantu ali, fardh salam. Maka Jibril mengatakan ini adalah kakek moyangmu, Adam. Maka ucapkanlah kepadanya salam. Aku pun mengucapkan pada beliau salam, dan beliau membalas salam. Lalu kemudian Adam mengatakan marhaban bil Ibn Salih wal Nabi Salih. Marhaban, selamat datang anak yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Dhomatsa aidabi hatta atasma'a ats-thaniyah, faskatta. Kemudian Jibril melanjutkan perjalanan bersamaku sehingga datang ke langit yang kedua. Lalu beliau minta dibukakan dan dikatakan kepada siapa ini? Jibril menjawab, "Jibril, siapa yang bersamamu?" Maka beliau menjawab, "Muhammad." Waktu ur sila ilahi, apakah dia telah diutus? Kata beliau naan. Kata malaikat penjaga langit ini marhaban bihi fani amal maji uja al-fakuteh. Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang pada saat ini. Maka dibukakanlah pintunya. Balamakalasu ida Yahya wa Isa. Tatkala aku masuk ke dalam langit yang kedua itu, ternyata di dalamnya ada Yahya. Yahya bin Zakaria dan Isa, Isa ibn Maryam, wahuma ibna Khala dan kedua antara Yahya dan Isa, keduanya adalah ibna Khala, iaitu dari ina Khala, ada hubungan keluargaan sebab baik Yahya, jadi anak Zakaria. Jika kan atau Zakaria Syabawi ada pendapat lain dan pula Maryam, Maryam bintu Imran bin Nashi. keduanya ini dari keturunan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. salam dan Daud dan Yahya dan Isa dari arah Sulhila adanya hubungan kekerabatan di arah mereka berdua Ar-hadza Yahya wa Isa falayhuma. Ini adalah Yahya bin Ucapkanlah salam kepada keduanya. Salam dufarad. Aku mengucapkan kepada keduanya membas lalu keduanya mengucapkan besallan nabiyy sallallahu alaihi kepada yang falah, Nabi yang sallallahu Lalu kemudian Jibril bersaku naik ke langit, beliau minta diberitahukan kepada beliau siapa ini. Beliau menjawab Jibril, siapa yang bersamamu? Muhammad Waktu Ursila kepadanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, Ia. Marhaban bihi, fani amal maji uja. Kata malaikat penjaga langit yang ketiga, Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang pada saat ini. Bafuti hafalan makalah su ida Yusuf. Maka dibukakanlah pintu langit. Tatkala aku masuk ke dalamnya, tiba-tiba aku bertemu dengan Yusuf alaihis salam Yusuf bin Yaqub ala Yusuf alaihis salam fasallam tasallim alayhi ini adalah Nabi Allah Yusuf ucapkanlah salam kepadanya lalu aqbun mengucapkan salam kepada beliau fara summa lalu beliau membalas salam tersebut lalu mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabiyis salih selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh ini di langit yang ketiga Kemudian Jibril naik bersamaku. Tuju ke langit ya. Beliau pun minta dibukakan. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diudus? Naam. Iya. Marhaban bihi fa ni'ma Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang. Ini. Tak salah dibukanya pintu langit. Yang keempat. Khalas tufa'idha idris. Aku pun masuk dan aku pun bertemu dengan Idris alaihissalam maka berkata Jibril hadha Idris fassallim alaih fassallam tu alaih ini adalah Idris ucapkanlah salam kepadanya maka aku mengucapkan salam kepadanya lalu beliau membalas dan mengatakan marhaban bil-akhir salih wal-nabi salih selamat datang saudara yang salih dan nabi yang salih Lalu kemudian Jibril baik bersama kumrah dan beliau minta dibukakan siapa ini Jibril siapa yang bersama Muhammad apakah dia telah diutus kata oh, iya selamat datang maka sebaik-baik orang adalah yang datang pada saat ini dibukak pintu untuk beliau tatkala beliau masuk maka bertemu dengan Harun salam lalu beliau mau Harun salamtu alai farat fa Harun ucap padanya aku pun menunduk badan mengalap Lalu beliau mengatakan,ambil aku soleh, soleh. Selamat datang soleh dan nabi. Lalu kemudian Jibril lanjut berjalan ku, hingga hilangi ke. Lalu tadi katakan, lalu siapa ini? Siapa yang bersama Muhammad? Dia telah diutus. Ia, Aladabar Habib bin Imram Majidun, sebagai ketengah yang dasarnya. Tatkala aku masih tutup, maka aku pun bertemu dengan Musa, soleh. Lalu, kepada Allah s.w.t. saya salim, ini adalah Nabi Allah Musa. Ucapkanlah salam. Maka beliau mengucapkan salam dan dibalas oleh Nabi Allah Musa. Lalu Musa mengatakan. Marhaban bil-akhir salih. Wal-Nabi salih. Marhaban bil-akhir salih. Wal-Nabi salih. Selamat datang saudara yang salih. Dan Nabi yang salih. Di langit pertama siapa? Ha? Siapa? Nabi Allah Adam. Langit yang kedua siapa? Ha? Yahya dan Isa. Langit ketiga siapa? Nabi Allah Yusuf. Yang keempat. Sudah merat ya. Ha? Ha? Nabi As, Nabi Allah Idris, langit keberapa itu? Ah, ah. Yang kelima siapa? Arun. Yang keenam. As, nah, siapa itu yang ngomong? Hah? Nabi Musa. Nya Allah. Perhati perhatian, nulis. Hah? Hmm? Langit keempat siapa? Hah? Nah. Baik fakta jawablah. Contohnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah Musa alaihi Allah. Ala. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika wa Musa, Rasulullah Musa alaihissalam. Lalu ditanya beliau, mau berkhidmat mana? Kata Allah Musa, Abu Ki, lantaran Abu Ithabi, ia min ke dalamnya dari umat min lebih banyak. Ia masuk ke dalamnya dari Aku menafsirkan. Guna madu Isa bagi orang anak muda yang diwaralul Allah. Yang masuk ke dalam jannah banyak daripada yang masuk ke dalam syurga. Menaruhul Salih. Karena semakin dak umat yang masuk ke dalam syurga itu adalah banggaan tentunya. Sebaliknya orang yang masuk ke dalam dari nya melainkan itu lagi dari kebaikannya. Ala kering Siapa yang bersatu kebaikan maka dia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali yang memberikan kebaikan pada umat ini maka siapa saja yang masuk dalam jannah sallallahu wasallam pun dan dari umat bagi umat Rasul alaihi sehingga Nabi Allah Muhammad beliau karena masih ada yang mengalahkan jumlah umat beliau assalam yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi Allah Jibril kemudian dia kembali ke ketujuh I bersama Rasul, maka Jibrilnya dibukakan. Siapa ini? Jibril. Muhammad. Apakah dia telah dihidup? Iya. Perhiasannya melmaja. Datang. Sebaik kangan anda datang ini. Tatkala aku memasuki langit yang ketujuh. maka aku pun bertemu dengan siapa? Hah? Allah. Langit yang ketujuh bertemu dengan siapa? Ah, ha? siapa? Allah. ha Nabiullah Allah Ibrahim Barulih. Faidah Ibrahim. Naku muk dengan Ibrahim alaihi salam. Buka fasil ini ayahmu. Tulis baranya. Assalamualaikum. Kupun mengucapkan nama kepada beliau membalam Selamat. Selamat. Selamat. Nabi Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Tuoh di atas bantah, seni bahmi tidak hajar. Lihat di antara sujudah cedaratul, mana cedaratul muzahat, dan ini merupakan tempat akhir imakhluk dan disebutkan nebeknya itu seperti hajar nebek. Kalau pohon cedar, pohon cedar, pohon bidad, buahnya disebut ini buahnya. Ini disebut kecil. Ayat. Seperti apa itu? Ah, apa itu? buah yang kecil. Kersen. Ah? Kersen. Itu ya. Oh, Jawa atau kersen? Hah? Apa? Kalau kalau itu Jawa Yang berisi airnya, iya. Ah, segi. besarnya seperti tadi. Nah, bahasa-bahasa yang mereka biasa bilang dun dum. Ini bak. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dihari qullah ya. Ya. Besar dan besarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan ya. Apa yang diketahui oleh mereka? Asal dalam jenisan ukuran airnya satu qullah, satu tempat air satu qullah di, di Madinah di, di atau di Makkah atau di Madinah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka apa yang biasa mereka ketahui jenis ukuran qullah qullah di nah untuk menunjukkan dan mengukur besarnya itu tentu hakikatnya wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa Oleh mereka paraf ketika itu Sa'idakun al-adhanil silah. Dan nyata-nyata pun dia. Penalaman. Bidak. Kecil-kecil. Tapi di sana di sidratul Muntaha Ti. Jah. Seperti telinga gajah. Lalu Jibril mengatakan. Ha'id sidrat. Ini adalah muntahak. Wa'idha arba'atu anhar. Dapat di sana ada empat sungai. Nahrani baltinan. wa bahiran. Ada dua mesin tidak terlihat ada dua sungai yang nampak. Lalu aku pun bertanya apa ini wahai Jibril kata Jibril alaihissalam. Adapun yang tidak nampak adalah dua sungai dalam surga. Adapun yang nampak yaitu Sungai Nil dan Sungai Furat. Ruma Rofi' Ali al-Baitul kemudian aku pun diangkat menuju ke al-Baitul Ma'mur. Dalam rancang lain disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, beliau melihat sekitar tujuh ribu malaikat yang tawaf. Tujuh puluh ribu malaikat ini setiap tujuh puluh diamur. Sebab mereka tawaf, malaikat tidak lagi kembali selama lamanya, dan itu terus menerus menunjukkan demikian banyaknya jumlah para malaikat. Karena yang tawaf bukan hari sebelumnya yang tawakan tawakan pagi ke Al-Ma'mur. Qur'anul Qur'anul Qur'anul Qur'anul Qur'anul Qur'anul Lalu aku pun diberikan satu gelas khamer dan satu gelas susu. Wa ina'in min asal dan satu gelas madu. Fa'akhatul laban. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril mengatakan hiya al-fitra allati atat alaiha wa ummat. Ini adalah merupakan kesucian yang ada di aneh. an alaih luka dan bersabnu. Sabtu balik jemaat salat dan kulai yang alul diwajibkan lima kali salat berharap lima kali salat ini kalau wajibkan salat mawal tu dan kalau ini yang ditekan masjidul khoras lima kali salat dalam 24 bagi empat bagil alam, nah, rumaq keluar masjid sudah mau salat lagi. Alhamdulillah bersyukur Allah Taala yang memberikan kemudahan umat Para ja'atu fa maratu ala Musa fa qala bima umirt am bali malawat Musa salam memusatkan aba amtibah beliau menjauhi umur itu di dalam Sinai salat al-yaum aku diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam sehari 50 kali sesungguhnya umatmu ditahu mengerjakan 50 kali salat sehari demi Allah telah mencoba dan aku telah atibanu Israil dengan Nah ini sangat tuhan bapa di benua mereka. Sebab Rasulullah kisom nasi, maka kemilau kepada Rabbmu dan telah keringan untuk umatmu, maka Nabi Allah kembali lalu dikurangit pertemuan Nabi Musa minta kembali lagi di dikulu di tiga puluh kembali lagi kata Nabi Musa tidak akan mampu melakukan itu. Terus seperti perlu, maghrib sepuluh, dan terusnya yang dikurangi sepuluh hat darman. Lalu kemudian aku kembali dan bertemu kembali dan beliau menceritakan sebelum berbalik kepada Rasulullah tak dikirang sehingga 5 sholat setelah alam dan mulai Nabiullah Musa ke Nabiullah dengan orang yang aku diperintahkan 5 kali sholat kata umatmu tiang bukuan lima 5 salat. aku telah coba hal dengan orang-orangmu dari kara iu benar pengubati mereka pengubat yang bat kembali minta rakyat nak tanah Nabiullah sallallahu alaihi sallam saltu rabbi hal walakin aku minta kepada Rabbu sama lu untuk kembali mengurangi lima ini malu. Saya sudah hewa dan saya telah menerima. Nah, jelas dunia dan aku pun melewa. Maka penyuruh ambai itu fariyah itu an ibad. Aku menetapkan itu sebagai kewajib untuk hambaku dan aku telah meringanan hambaku tersebut. Nah, Ahmad Allah sudah halangi umat ini, meski mereka kerja lima waris satu sholat berdua sama seperti, seperti akan sepuluh. Jadi, lima kali salat salis malam. Berduka sama dengan 50 hari semalam al hasanah tu bi amsalihah satu kebaikan setiap Allah Subhanahu wa taala setiap 10 kebaikan nah hadis yang diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim kedua disebutkan oleh Anas bin Malik dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatauri Jabi binama ana asirun nahida rin hafa taqiba aku diangkat ke langit dalam tiwa al mi'raj aku sedang berjalan ruga Tiba-tiba saya yang pinggirannya itu permata-permata yang berkil, permata yang sah. Aku bertanya apa ini wahai? Maka jibril mengatakan, "Kau relhadal kau ladi aadhu rubuk inzar yang disiapkan haurabmu Yaitu Itu dalaman Allah jelawa. Ayna kel kauzar. Di ini dikeluarkan Al-Bukhari rahimahum. Ali fikandar hadits Sulais Saiban al-tawatur tentang firman Allah Taala fa qad qausaini adna aqasamakina dan dua anak besar atau lebih dekat lebarna Abdullah setelah Abdullah naskut anna sallallahu alaihi wasallam Abi Atijana Muhammad sallallahu alaihi melihat Jibril beliau melihatnya memiliki enam ini disebut riwayah Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala ketika beliau menjelaskan wa ta'ala wa ja'a ru'yanaka illa fitnatan dan tidak akan apa, apa yang kami perlihatkan pada mulai sebagai ujian ya tanda ya ru'yinun illa sallam asriyah itu adalah dengan matung diperlihatkan oleh sallallahu alaihi pada malam Isra wal Mi'raj menuju ke Baitul La'lubam wal Mal'una fa yang telah dalam Al-Qur'an yang dimaksud adalah azhufan Dibagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang Hal-hal yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau Dalam rakyat yang boleh dikandalkan dalam surga Dalam bayat Yang mua Dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selama beliau Dan peristiwa Adis Namun aku sebutkan ini cukup Meski menarik uh, Inti berjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Allah Taala Tak akan terjubah selalu waktu Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Jibril Alaihi Allah على عارم بالصوات الحمد لله رب العالمين